L'esfor ha tingut un paper important en aquest primer cap de setmana de festa major. Al Bascatí han aprofitat el mar de les festes de Sant Cebrià per presentar els seus equips. A més, durant el matí d'aquest dissabte, ha organitzat un 3x3 obert a tota la ciutadania en el que han participat 18 equips. Des del club han confirmat haver assolit l'objectiu del dia, que era obrir l'entitat al poble per tal d'obtenir una major visibilització entre els veïns i veïnes del municipi. I és que des de les 9 del matí al pavelló l'activitat no només ha estat concentrada a la pista on s'han disputat els partits, sinó que la grada ha estat sempre plena amb pu. Ho ha valorat el coordinador del bàsquet, Diana, Salva Rubio. Hem començat amb el 3x3, després hem tingut el partit del cadet, ara hem tingut el partit del júnior, que també estrena categoria a nivell A, que comença a ser una bona categoria, i la veritat és que el que volem és això, no? que la gent vegi que hi ha equips competitius, que la gent s'apropi aquí, que vegi bàsquet perquè tenim un pavelló molt maco i que la veritat és que és molt atractiu per veure bàsquet aquí. Més enllà del torneig del 3x3, l'entitat esportiva també ha aprofitat per disputar diversos partits i presentar així els seus equips. a Les categories cadet i júnior s'han enfrontat a la Unió Esportiva Mataró. El sènior ha estat l'últim equip a jugar i ho ha fet contra el bàsquet Ramon Llull. L'equip s'ha presentat davant del públic tianenc amb moltes ganes després d'haver realitzat una bona pretemporada i d'estar a punt d'iniciar-se en una nova categoria. I és que el proper 17 de setembre l'equip s'està entrenarà a primera catalana contra el Sant Narcís. Un dels jugadors, Eduard Jiménez, ha explicat com es troben els ànims en aquest moment. Amb molta il·lusió, tenim el mateix grup de l'any passat, hem fet un fitxatge nou, tenim entrenador nou i de moment pos doncs, amb molta il·lusió, la cosa es presenta bé. Amb molt d'esforç i treball jo crec que la cosa pot tirar endavant. David Borrell serà a partir el nou entrenador del primer equip del bàsquet Tiana. Amb ell aspiren a jugar un bon paper la nova categoria. Radio Tiana: Serveis